és három kis kavasz, egy kis keppelé mendegél, ma oly szép a tavasz. Az egyik tegedűt a másik huvolán, a ház előtt már felcsendül a belső szerená. Katika, a nézd a márki te vagy, mint a muskárni, te vagy, mint a rózsa bimbo, gyönyem, kati. Katika, katika, katika, hallgass rám, a muzikán. Itt elégünk édesebb vagy, mint a komposzván. Már vagyunk, itt mind megesütünk, hogy csak érted vettettük el, folyón esünk. Parik a parik, nézd már ki, te vagy, mint a komposzkáci, te vagy, mint a róza, mint a gyűlöleti. Garai Imre, slágér. Egy táncdal szerző vallomásai. Otthon Édesanyám gőtével ébredt, és lafontaine olvasva aludt el. Apám, a fuvaros, négy ló és hetven házi nyúl tulajdonosa imádta a zenét. Szájharmonikáján ügyesen rögtönzött dallamokat. Emellett oly erős volt, hogy a cirkuszban odavágta Robinettit, a kor meghatározó birkózó mesterét. Nadrák azonban hiába csattogott két ikerfia fenekén, hiába jósolta meg, hogy akasztófán fogjuk végezni, mi nem akartunk tanulni. 1921-ben 16 évesek voltunk, a pozsonyi út rémei, passzionátus verekedők, igazi angyalföldi srácok. Egymáshoz annyira hasonlók, hogy nagyapánk, ha valamelyikünk belépett a szobába, megkérdezte. Te, melyik csibész vagy, Pali vagy Imre? Saját édesanyánk is eltűnődött a kérdés felett, mert személy azonosságunk még ma sem bizonyos. Ugyanis babakorunkban kék, illetve piros szalagokkal voltunk ellátva, melyek egy fürdés alkalmával leoldottak. Ekkor hiába jött anyánk segítségére a házmesternét több asszony és az éppen nálunk időző rokon Katinka néni, egyik sem mert volna megesküdni rá, hogy Imre vagyok-e vagy Pali. Így aztán találomra kaptam csuklomra az Imrét jelző kék szalagocskát, és azóta Imrének hívnak. Ha külsőleg hasonlítunk is egymásra, lelkialka dolgában nem voltunk teljesen egyformák. Egymással is sokat verekedtünk, nem csak másokkal. Ezekben az áldász testvérharcokban azonban én voltam a kiméletesebb. Pali nem nagyon nézte hova üt. Nála csupán a győzelem volt a fontos. Ha verekedtünk, elfelejtette, hogy kivére, sőt, bátja áll vele szemben, aki öt teljes perccel idősebb nála. Az is igaz, viszont ha én verekedtem valaki mással, teljes mellel kiált értem. Ugyanezt történt megfordítva is. Bár ilyen esetek ritkán adódtak, mert ha valamelyik verekedés színhelyén ketten jelentünk meg, úgy a verekedés rendszerint elmaradt. Legtöbb ellenfelünk ilyenkor jobbnak látta a nem nagyon dicsőséges, de nagyon hasznos visszavonulást. A pozsonyi útgrundjai és fatelepei sokat tudnának mesélni visel dolgainkról sőt egy idős borbémester, ha élne, arról az időről, mikor a szakálunk serkenni kezdett. Az idős borbét Margarics Szvetozárnak hívták. Horváth származású, becsületes figaró volt az Isten nyugosztalja. Már hosszú pantalót hordtunk, és Szvetozár mester megtréfálására igyekezettel növesztettük szakálunkat. Vidőn úgy találtuk, hogy már eléggé szakálasak vagyunk, Pali bement a mester műhelyébe, és annak rendje és módja szerint megberet válkozott. Bekörnizve, bepúderozva, jókedvűen lépett ki a kisboltajtaján, ajtaján, mikor az én nagy jelenetem következett. Közvetlenül Paliöcsém kilépése után én is benyitottam. Illedelmesen köszöntem. Jó napot kívánok! A vén figaró csak nézett rám. Egy beretválást kérek. Égár is! feleltesz fet és én észrevettem, hogy elsápadt. Néztük, néztük csak egymást csendesek. Szvetozár öreg szemeiben tűnődés, aggodalom bujkált, majd inas reszketek kezével végig simogatta államat. Ezután megdörzsölte saját szemét is, és megszólalt. – Tessék helyet foglalni! Leültem. Szünet következett. Szvetozár úr tetvett a kései tégejei között, majd an újból visszaérkezett hozzám. Síri hangját hallottam. – Uram, a, a, az én vallásom a görög katolikus vallás tiltja... A hitet a spiritizmusban, és keresztet vetett. Öreg ember vagyok már, folytattam, de úgy tudom, hogy az érzékszerveim ma is kitűnően működnek. Igen, feleltem, bizonyára. Nos, hát, monddász úr. Mindenre esküszöm, ami hogy én önt egy perccel ezelőtt már megberetváltam. Hogyan, mester úr, tétakoztam. Hát csak nem gondolja, hogy nékem percenként nő ki a szakállam. Az öreg nem szólt többet, szépen csendesen szappanozni kezdte az arcomat. Keze feltűnően remeget, de csak szappanozott, szappanozott békességgel. Végül elkezdte a beretváját fenni, majd odalépett hozzám, hogy megberetváljon. Hazudnék, ha azt állítanám, hogy kevésbé féltem abban a pillanatban, mint szvetozármester. A tükörben vettem észre, hogy palikaján mosójal áll az előtt, és bekukucskál. Svetozár bácsi ezt nem vette észre. Én azonban, látván az éles beretvát és Svetozár reszkető kezét, már azon a ponton voltam, hogy felugrom, és amúgy szappanos arccal kimenekülök. De Svetozár újból megszólalt. – A dolog úgy lehetséges, kérem, hogy én abban a pillanatban, amikor ön kiment, meghaltam, és most egy másik életben folytatom működésem. De akárhogy is van, uram, én képtelen vagyok önt megberet válni. E szavakkal spondjával letörölte arcomról a szappant, és csak úgy megszokásból megkérdezte. – Parancsol egy kis kölnit is? – Ó, nem élek vele, feleltem, és felugorva kiszaladtam szvetozát boltjának ajtaján. Majdnem feldöntöttem Palit, akivel kacagva, vihogva róttuk végig az utat hazáig. Esténk Palis húj gyakorolt, én pedig birkózó tréningről jöttem. Az asztalon két kilós kenyér, két liter aludtej, negyed kiló vaj, egy tál tepertő, délről maradt hideg tészta sorakozott némi szalonnával és igen sok cseresznyével. Mindennek negyed óra alatt hírmondója sem maradt, és csak azután mentünk ki a kamrába egy kicsit körülnézni. Édesapánk azonban ébren aludt, és megtörtént, hogy egy-egy ilyen körülnézés után a nagyra hivatott birkózó, illetve súlyemelő akkora pofonokat kapott, hogy a másikat, ahogy mondani szokás, a falatta. Drága apánk a fuvaros, ikletet pedagógiai módszerével nevelt bennünket. Hatalmas tenyere nem volt ritka vendég ábrázatunkon, s nadrák szíján a kitűnő minőségéről annak nagy munkabírása tanúskodott. Mi két lánytestvérünk, Lenke és Blanka simogatását, ajándékait élvezhették az őrült Herkulesnek, mi csak a pontosan helyre találó tenyereit. De azért bennünket szeretett a legjobban. Hajnali öt órakor véle együtt siettünk az istálóba, s ha Tacitus fordítással még nem is voltunk készen, vagy a Koszinus megértése körül is bajok mutatkoztak, a lópucolás mindig jelesre, sőt, kitűnőre sikerült. A négy hatalmas hidegvérű pegazus, mint százmazása, mint életkorára nézve minden tiszteletet megérdemelt. Vihar, ura közszülötte, a nagy komor csődőr apánk büszkesége, a sok teherhúzásba belevakult pejkó ott állt a jászó mellett, szénát ropogtatva, s farkával szüntelenül legyezve. Vihar volt az én lovam, rendben tartása az én feladatom. Bár vak volt, ha megszólítottam, nagy pofáját felén fordította és felnyerített. Csikófogait már rég elhullatta, de ha megjelentem, úgy viselkedett, mint valami Remonda, és ha vakarni kezdtem széles hátát, szinte leült, hogy jobban elérjem. Az óriási tizenhét Markos csődör nem is igen hagyta magát mástól pucoltatni. Nem volt a világnak olyan rossz fejtere, aki jobban ismerte volna viharszokásait, rigójáit, mint én. Hátsó lábát sarkalásra, vasalásra másnak nem adta. Jobban evett, jobban ivott, jobban feküdt, ha maga mellett tudott. Ha szólítottam, vagy megsimogattam, nyerített, és abban benne volt szívének minden szeretete. Paliszerelmes elő volt a dráva utcai fuvaros tant híressége az öreg almás szürke. Egyízben apánk fogadásból felvitt vele negyven az akkori Ferdinánd hídra, s azóta meg is gazdagodhatott volna annyi nézője, kérőjeakat, és olyan jó áron adhatta volna el az akkor már öreg, kisé kehes kancát. Csak hogy papába sok virtus, de annál kevesebb üzleti szellem szorult, s a lovak e tisztes matrónája jobb létre a ami zabunkat ropogtatta. Öcsém nem kimélte a konyhából lopott kockacokrot, hogy sellő nyugodtan állja a pucolást, mert ez az öleg lódáma korához sehogy sem illően csiklandós természetű volt, ezen felül szeszélyes és kiszámíthatatlan. A mellett oly tiszta és válogatós, hogy a vizet sem itta meg, ha az itató vödörbe holmi porszem vagy törek hullott. Megfújta a vizet, és ott hagyta. Akármilyen nyári kocsis, aki csak pénzért ül a bakra, nem pedig hivatásból, csak ellenséget szerzett sellő személyében, mert ez ló okos volt, s logikája gyakran túltett az emberekén is. Igazságérzetét nem volt szabad megsérteni. Papa kedvence, Tóbiás sem tartozott a csikók közé. Korban ő is túl volt már az érettségén, sőt az egyetemi éveken is. Viszont nevetni tudott, ami igen ritka lónak sajátsága. Etetésnél, ha papa jött, felhúzta felső ajkát és megvillantotta fehérnek már alig nevezhető, többször lereszelt fogait. Tóbiásnak humorérzéke érzéke volt, és ezért szerette az örökösen anekdótázó öreg atyánk annyira. De az egyik hajnalon csak ketten mentünk le az istálóba. Apánkért rendőrt küldtek, aki bekísérte a főkapitányságra. Hiába tiltakozott az öregünk, hogy nem vétett a törvény ellen, be kellett mennie. A lányok sírtak, drága anyánk pedig, aki még a házi nyulat sem merte átküldeni a más világra, esetén hős vált, valamelyik sillendráma dráma főszereplőjének képzelve magát, és még ő nyugtatott minket. Na, apátok azt mesélte, hogy az egyik ló lelegelt a Leander virágott a kakuk vendéglő teraszán. Ne sírjatok, gyerekek, ne ez csak kihágás. Kihallgatják, és visszajön. Én azonban tudtam, hogy nem így lesz. Apánk bizalmia volt a kommunben a Báro-Groedel féle háznak, melyben laktunk, és amelyben az istálunk is volt. Foglalkozásához képest, művelt embert lévén, egyike volt a munkásmozgalom új szimpatizánsainak, és bár nem nagyon értette, de ösztönösen megérezte, hogy a polgári társadalom eresztékei, a levert forradalom dacára is inoknak, hogy valami újnak kell jönnie. A kispolgár ösztöne volt ez. A kispolgári, ki május elsőjéken fellobogózt a lovait, aki belekezdett a tőke olvasásába, de nehéznek találta, aki pertuban volt két kocsisával, és már akkor embert látott a munkásban, amikor a tőkések csak kihasználni való jószágot láttak benne. Csak napok múlva érkezett vissza hozzánk, és a kihallgatás nyomait a felületes szemlélő is megláthatta összevert ábrázatán. Azért vittek be, mert bizalmi voltam. Nekem jöttek. Én se hagytam magam. Végül letepertek, megrugdostak. Tetves odúba vetettek. Na, másnap felvittek egy rendőrkapitányhoz. Azt kérdezte, hogy milyen összekötetésben vagyok a kommunistákkal. – És te mit mondtál? – kérdezte rémülten anyám. – Hát, semmilyen összekötetésben nem vagyok most velük. Bizalmi voltam. Én sose hazudok. Akkor ő elkezdett ordítani. – Milyen cucilista barátai vannak! – Nincsenek, feleltem. – Akkor még azt kérdezte. – Vagyona van? – Mondom, ne így van. – Mire ő a szónydal. – Akkor minek vállal bizalmasságot? – Hiszen maga kapitalista. No, – hát vigyázzon magára, ne dőljön be a felforgatóknak, szerezzen munkát a lovainak, és tartózkodjék a politikától. – És ezt nem tréfából mondom, mert mi figyelni fogjuk magát. – Elmert! Én megmondani akartam valamit a kapitánynak, de rátok gondoltam. Apán kez után felkelt, a levegőbe csapott, kirántotta az ajtót, majd szörnyű erővel csapta be maga után. Disznók! Csak ezt hallottuk, amit végigment az udvaron. Tehetetlen dühében felemelte az egyik nagy, vastraverzes kocsi hátulját, és úgy dobta arrébb, mint a cigaretta véget. Mi fiúk pedig a felett örömünkben, hogy apánk visszajött, kiróhantunk a Jancsi arénába artista barátainkhoz próbálni. Érvényesülési ötleteink között szerepet az is, hogy mint artisták hódítjuk meg a világot. Már mindketten hánytuk a szaltókat, cigánykerekeket, flikflakkokat. Udvaroltunk az artista lányoknak, cirkuszembereknek számítottunk közöttük. Fantasztikus hasonlóságunkkal, tornázképességeinkkel valóban hivatottak lettünk volna arra, hogy úgynevezett világszámot csináljuk. Már ki is terveltük. A közönség csak a végén tudta volna meg, hogy ketten vagyunk. Fregoliádát akartunk csinálni. Először én jöttem volna be a porondra, mint búr ellentengernagy néhány halálugrással. Távozásom után Pali érkezett volna vissza, mint Kozák Hetman. Majd megint én, mint holland facipős, és csak a végén találkoztunk volna egyforma uniformisban a közönség nagy ámulatára, hiszen addig azt hitték volna, hogy a gyors átváltozást egy ember végezte. Egy baj volt csupán, minden próbán összevesztünk, majd összeverekedtünk, és az ilyen verekedések, mondanom sem kell, nem babra mentek, szétválasztásunkban részt vettek az aréna összes erőművészei és erőművésznői, míg Schmidt az igazgatók ki nem nyilatkoztatta. Hinaus midden zwillingen. Ki az ikrekkel? Így aztán feles energiánkat a sportnak, füzetes regények olvasásának, lóvakarásnak és kocsiskodásnak szenteltük. Kitiltásunkat a cirkuszból még csak elviseltük, de az iskolában is baj volt. Osztályfőnökünk, kemenes Kemp József, az Odüsszea és az Iliász nagyhírű fordítója a szülők egyikét hívatta. Drága anyánk fölöltötte legszebb ruháját, Feltette egyetlen, kisét hivatmúlt, igen széles karimájuk alapját, és felment a gimnázium tanári szobájába. Anyánk legendás szépség volt, és még akkor is, 45 éves korában, utána néztek a villamoson, amikor kopottas eleganciájával, fiai ügyében fellobogó szívvel, magára erőltetett nyugalommal, mint rangrejtett fejedelem nő utazott. Kemeneskem kezet csókolt anyánknak, sokáig némán nézegette, majd megszólalt. Ön, ezeknek a magakból kikelt fenevadaknak a mamája? Szomorúan ingatta fehér üstökét. Anyám, hogy a lehangoló előjáték hangulatát előzze, szó szerint citált részleteket az illiásból. Dicsérte a fordítást Homérosszal egyenértékű szépségeit, a bájos irányt, a megejtő könnyedséget. Elmondta, hogy könnyezett Priamosz atyai szenvedései. Mindez igen jól esett az öreg tanárnak, akit bár a pálcával körmöstosztó régi pedagógiai elvek szerinti tanerőkhöz tartozott, de szíve aranyos naívsága, néha gyermetek hiúsága az bálványává emelt. Helyzetünk azonban sokkal súlyosabban alakult, sem anyánk szép szavai, mondhatnánk udvarlásai, feloldhatták volna reménytelen iskolai helyzetünket. Kemenes kemp be is vallotta. Én is sírni tudnék, ha egy ilyen észbontóan bájos, s amellett intelligens nőnek, mint kegyet, szenvednie kell gyermekeim miatt. El tudnám nézni, hogy gyakran imre felel a latinból, pali helyett, hogy ikerségükkel becsapnak, és mindig csak egyikük készül a tárgyból. De az Isten szerelmére, ha már verekedők, miért éppen az igazgatónak fiát verték félholtra, holtra, s miért nem más valaki. Én a tanári értekezleten igyekeztem megvédeni őket, a többség azonban leszavazott. Azt minden esetre elértem, hogy kicsapás helyett csupán az eltanácsoláshoz folyamodunk, amit most pályószínvel közölni vagyok kénytelen. Anyám, mint elmondotta, maga sem tudta, miként ért haza. Apánk ez esetben nem vette elő a nadrágszíját. Nem ette meg az ebédjét, bezárkózott anyánkkal a másik szobába ahonnan mama sírását, és ami oly ritkán történt, veszekedés szavait hallottuk. Egy hét múlva Pali, motorszerelő inasnak szegődött, én pedig a jó hírű Gruber kalapos mester inasa lettem. pali folytatott beszélgetéseimben sokszor felmerült ez a kifejezés. Kár volt, elrontottuk az életünket. De apánk hajthatatlan maradt. Azt mondta, hogy ha majd kitanuljuk a mesterséget, magánúton is leérettség iszhetünk. Punkton. Pali szorgalmasan tanulta az autószerelést, magam a tompok vasalásában jeleskedtem, de egyikünkről sem volt mondható, hogy éltünk-haltunk az új mesterségért. Mégis felszabadultunk. Mivel édesanyák legalább a zenének szeretett volna megmenteni bennünket, Pali több, én kevesebb igyekezettel hegedültem. Hála Kőzimberg nagybőgős úr türelmének sikerült a második és harmadik fekvésben írt könnyű iskoladarabokat elkornikálni. Ha a feladott leckét nem tanultuk meg, Kőzimberg nem árult el bennünket. Csupán egy ízben, és annak is tragikus következménye lett. Apánk a hír hallatára felemelte pohánynak nem nevezhető tenyerét Pali megfenyítése céljából. A rövidlátó zenetanár feje azonban valahogy Pali arca és apánk tenyere közé került, és az olvasó jól sejti. A lesújtó ütés a kedves vén Kőzimberg bácsi arcán van. A zenetanát csak a harmadik pohárkas Ligovicával lehetett visszahozni az életbe, és abba hagyta az ikrek zenetanítását. Drága apánk azonban nem akarta, hogy zenei tanulmányaink abba maradjanak, és így a következő hirdetést tette közzé. Fiaimhoz nagyon szigorú, erélyes, hegedőoktatót keresek. Megbeszélés vasárnap délelőtt. És jöttek a szigorúak és erélyesek. Apánknak legjobban egy atlita termetű, szúrós tekintetű akadémista tetszett meg, akinek szemüldőkei szerűen összeértek, és kiről az eré, és szigor csak úgy sugárzott. Már jóval többet kért, mint az öreg Kőzimbert, apánk nem bánta. Megfogadta a félelmetes küllemüzenészt. Mi összenéztünk, mármint Pali meg én, és apánk hamarosan rájött, hogy a félelmetes külső nem minden. Egyszer véletlenül benyitott lecke a szobába, és Svengálit a földön, Iker fiait pedig diadalmábólban rajta térdepelve találta. Ez volt utolsó zenei oktatásunk a szülői házban. Pali a pofonokat megelégelve elhatározta, hogy külhonban próbál szerencsét, és mivel a munkanélküliség amúgy is támogatta tervét, apánk nem ellenkezett. A két lány már elkerült a háztól, és így én maradtam odahaza egyedül, kenyérpusztítónak, de segítségnek is. Az egyik ló kiadta páráját, Újat nem tudtunk venni, s egy kocsissal, meg velem, szegény apánk tovább kis kisfúvarozását. A gazdasági válság egyre jobban mélyült, és hiába kapott az ország külföldi kölcsönt, abból semmi sem jutott ránk. A nagyfúvarosok jobban vészelték át a nehéz napokat. Tőzsdén vették az abot, és féláron etettek. Mire hozzánk került a takarmány, addigra átment a nagykereskedő, a kiskereskedő, az alkusz kezé. Eladósodtunk, és csak tömködtük a jukakat. Adóba foglaltak, másért is foglaltak. Már jóformán bútor se volt a miénk. Drága apánk haja egyre jobban fehéredett, de anyám bemenekült a numába, a csendes sarokba, melyet petőfi, arany, lisztferenc és helyne olcsó gipsz szobrai díszítettek. Még pálma is volt a sarokba, mely alatt édesünk félhomályban szemét rontva olvasgatott. Első szerelem Fehér teri, magas volt és szőke. Mikor 1923-ban megnyertem a nehézsúlyú ifjúsági bajnokságot, ő is ott szurkolt a régi képviselőház pad sorában. Kicsit imponált az erőm, technikám, melyet a másnapi sportúság dicsér. Míg addig nem igen engedte, hogy kísérgesse, most egy kicsit meghordozott jártkált velem, mutogatott, de alapjával véve csak játszott. Fiatalnak tartott, hiszen öt évvel idősebb volt nála. No meg az állomásfőnök is közre játszott, aki viszont húsz évvel volt idősebb nála. Én akkor még minden szív szerint cselekedtem. Úgy éreztem, ha Teri nem lehet az enyém, semmi további célja nincs az életemnek. Megszagoltam a gázcsapot, méregettem a Dunát, az öngyilkosság sok módja jutott eszembe. És közben volt egy másik nő is az életemben, aki viszont elvált asszony lévén. Igen, hálás voltam neki, és versre fakadtam. Első est, első test, első hó, első jó, első kéj, hová lettél drága éj? Soha ennek előtte nem írtam leverset, de most, hogy úgy éreztem birtokába jutottam a versfaragás művészetének, perifelé fordítottam tollam. Névvel és névtelenül, személyesen kézbesítve és posta útján ontottam poémáimat. Végül elértem annyit, hogy Teri nagykedvesen beleegyezett, vigyemmel a Weingruberhez. De sem a gálánsan rendelt kávé, sem a könnyelműen felajánlott és elfogadott kuglóf nem érte el a kívánt hatást. Teri reálisan beszélt velem. Az állomás főnök, ha csak egy helyi érdekű állomás vezényelt is, mégiscsak nyugdíjképes ezen kívül szőlője van a bonyban. Néztem, csak néztem a szépségét, arany szőkeségét, szépen ívvel száját, hosszú, finoman formált kezét, tündérlényét, s felfedeztem a szörnyű ellentmondást a harmonikus vonalat, és az anyagiasságtól megfertőződött szív között. Új elérhetetlennek, új magasan felettem állónak hittem Terit, és íme a számító, magát áruló tárgy. És mégis, az őrült érzékiség, a tilos áttörések vágya még szerelmesebbé, még bolondabbá tett. Teri arca, lénye belerőgződött minden ideg álmaimban kísértett, ébren kínozott. Miért néztem rá felfelé? Talán művelt volt. Cseppet sem. Egyszerűen okos volt. A szó mindennapi, praktikus értelmében, és ez az okosság megengedte az önzést, a szemtelenséget, sőt, a kínzás szenvedélyét. Tudja, Imre, maga fiatal hozzám. Azon kívül mi maga? Ez igaz, Tari, feleltem. Még senki se vagyok, de érzem. A szavamba vágott. Érzéssel még harisnyát se tudok venni. Mindenhez pénzt kell. Álláshoz nem tudok jutni. Százan jelentkeznek egy gépírónőt kereső hirdetésre. Ha az állomás főnök nem veszel, akkor valakinek a barátnője leszek. Mit bánom én? Tősdés, textiles. Pénze legyen és ha lehet, autója. Tudja, Imre, én pompára születtem. Megkockáztattam. Sokan gondolják így manapság. Megsértődött. Nézzen csak meg, és nézzen körül ebben az egész hodályban. láte ilyen arcú és ilyen testű lányt. Kihúzta magát, és ingerlően meglibbentette szoknyáját. Nézze meg a bokámat! Mindkét kezemmel megmarkoltam a széket, melyen ültem. Megfolytsam, megcsókoljam. Kiittam egy hajtásra az előttem álló pohár vizet. Menjünk, mondtam. És erre újabb, még veszélyesebb játék kezdődött. Angyali tekintettel nézett rám, majd lezárta a hosszú, ernyőszerű pillái. Előbb fizessen. Hirtelen kivelt a veríték. Elég lesz a pénzem. És már feltűnt a távolban a fizető pincér. Fekete, fekete redingotjában olyan volt, mintha halott kém lenne. Feltartóztathatatlanul közeledett, hiszen én hívtam. Két jeges kávé, egy guglóf és egy zsemle. Szünet, kotorászás a zsebben. Ö, bocsánat, jelentette kiteri, magának csak egy jeges kávé és egy zsemléje volt. Ugyan kérem, felelte még ő arccal. Én hívtam meg. Kotorászás a zsebekben. Veríték cseppet. Sikerült. Pontosan annyi pénzem volt, mint a számla összege. A hullakém meghajolt, és mintha várt volna még valamire. Ekkor Teli is elpirult, elővette retiküljét, és egy tízezer koronás bankót tett le az asztalra. Ez 80 pengőfillérnek számított a korona infláció után. A magáé, szólt a hullakémnek, és egész fejedelmi magasságában kinyújtozva felállt, majd előre ment. Sötétedett. szűköltem magamban, mint a kivert kutya. Szégyen és halálvágy keveredett bennem. Csak mentem teri után. Érdekes, nem hazafelé ment, hanem a ligetbe És én szótlanul megszégyenültem, követtem. Ruhájának suhogása, járása, ritmusa, mint enyhítő muzsika kísérte egy ászos kettőst. Néha-néha megkockáztattam, hogy oldalt nézzek, hogy tündér arcát lássam. Egy padhoz értünk, hirtelen leült, felnézett rám. A sűrű bokrokon is keresztül tört egy kis holsugár mintha Glóriát vont volna teri aranyhaja fölé. És kacagni kezdett, erős hangon, szűnni nem akaróan. Megfogta a kezem, és maga mellé rántott, majd hirtelen férfi elővel vont magához, és csókolt, csókolt. Te szegény, te szegény! Átfogtam őt, ingemen éreztem feszülő kemény mellecskét. karjamon karját, ajkamon ajkát. Nem mozdultunk a padról. Percek, majd órák teltek el így. Felkiáltott. Mit mondanak majd a szüleim? Én kakaskodtam. Hazakísérlek, megmondom, hogy elveszlek feleségül. Nem lehetsz a másik. Az igaz érzés hozzám köt. Tévedsz, felelte hűvösen. Csak mit akarsz mondani? Sajnálak, te szegény. Te szegény. És újból csókolt, csókolt. De ez már nem esett olyan jól. Háborogni kezdett bennem a hiúság vagy miféle. Erősen megszorítottam a kezét, és ő feljaldult. Megbolondultál? Kérdéssel feleltem. Miért akarsz megalázni? Meg? Kedvem telik benne felelte. Feleségül megyek az állomás főnökhöz, és te leszel a házi barátom. És ezt most mondod nekem? A csókok után? Teri felállt a padról. Hazafelé mentük. A sötét utcák megteltek csókjaikkal. Nem törődtem semmivel, a sértésekkel, a bántásokkal. Csak vele törődtem. Ahogy karja az enyémhez ért, mintha meg annyi villamos ütés érne. Az édes éjszellő jól esően fürdetett mindkettőnket, mintha nem is a Pesti utcák kövein, hanem a levegőjékben járnánk. – Nem kell bejönnöd, – mondta Terik, mikor házukhoz értünk. – Majd én elintézem pával Csengetett, s még az álmos házmester előcsoszogott, szüntelenül csókolt. Világos lett a kapuajban, ezzel búcsüzött. Most egy ideig ne lássalak, és mosolygott. A kapu becsapódik utána, sem én megyek. Nem, szállok hazafelé. Egy éjjeli kocsma még nyitva volt, és én, aki sportszerűen élek, és vigyázok az erőlétre. most bort rendelek, pedig hitelben, mert a kocsmáros apám ismerőse, úgymond a papa számlájára. És jólesik a bor. Hetekig nem látom terit, Palitón levél érkezik. Szálloda igazgató Párizsban. Egy angol fontot küldött, mert az jó valuta. Hív, hogy menjek ki hozzá. Semmire sem lesz gondom. Ő, mint liftes fiú kezdte, de most már nagy hatalom. Szüleink örömmámorban úsznak. Papa előveszi a sligovicát, mama palacsintát készít. Tökéletes remény, boldogság. Terivel találkozom. Eljegyezte az állomás főnök. Indulok igazgatóöcsémhez Párizsba. Az igazgató, avagy milyen az élet? Párizs a fővárosa. Párizsban remekül lehet élni, csak sok pénz, jó egészség és egy kis ízlés kell hozzá. A három közül csak az egészséggel rendelkeztem, és azzal a büszke tudattal, hogy öcsém már igazgató. Először jártam külföldön. Utazás közben elkápráztattak a svájci hegyek, ámultam szépségüket, vadbájukat. Még terére sem gondoltam annyit, mint Budapesten. Mintha kisé meg is szabadultam volna attól a kínzó érzéstől, amit úgy hívnak, hogy szerelem. Persze az is megtörtént, hogy a felhő, mely betakarta a hegyormot, mintha terús arcának vonalait mutatták volna, és a felbukkanó külföldi lányok, asszonyok vonásaiban is kerestem valamit szerelmem szeméből, ajkaiból, mosolyából. De ha az ember 18 éves és meg akarja hódítani a világot, még a nagy szerelem is elhalványul az akarat, a fantázia a remény görög tüzében. Mire befutottunk a Gardelestre, percekig sem kételkedtem a jövőben, még azt sem nyugtalanított túlságosan, hogy csekély német tudományomat leszámítva semmiféle idegen nyelven nem tudtam beszélni. Bőröndömet az állomáson hagytam, és hogy minél kevesebb időt veszítsek, taxiba ültem, erre még akadt pénzem, és a Republik térre hajtattam. Hotel Republik, mein Bruder direktor, mondta büszkén a sofőrnek. A sofőr előtt azonnal világos lett, hogy piszkos idegen és zöldfülű kezdő vagyok. Így hát kéretlenül is bemutatta nekem Párizs minden szépségét, nagy varga betűvel igyekezve a megadott cím felé. És ezáltal a számlám, azaz a taxi órája, legalább kétszer annyit mutatott, mintha légvonalban értük volna el a jó hírű szállodát. Kinyögtem a tíz frankot, és a portás udvariasan tesséket a főbejárathoz. Az igazgatót keresem, mondtam németül. A portás előtt ezzel tekintélyt szereztem. Előre tesséket. El. Beléptünk a fényárban úszó halba, majd tovább vezetett, s a lépcsőház aljában egy ajtóra mutatott, melyen ez a felirat áll. Direkcióm. Nagyon helyes ez az, amit keresek, és benyitottam. Kis gépíróasztal mellett csinos hölgyült, és éppen géppel írt. Mikor megpillantott, felén fordult. Budeziré, mit hajt? Nikt francezis, mondtam, s németül folytattam. Az igazgatót keresem. – Mely ügyben? – kérdezte a csinos hölgy most már német nyelven. – Családi ügyben – mondta. – Egy pillanat türelmet kérek. – Ezzel felkelt és benyitotta a nagy párnás ajton, mely nyilvánvalóan az igazgató szobájába vezetett. Kisvártata kijött. – Az igazgató várja önt – mondta, és én beléptem az igazgatói szobába. A szoba berendezése elkápráztatott. Padlótól a mennyezetig üveg, üveg és üveg. Mögöttünk könyvek, csecsebecsék. Nem is szoba volt ez, hanem táncterem. Csodálatos fényűzés, nagyvonalú reprezentálás. Az egyik sarokban hatalmas íróasztal mögött hatalmas úri ember, Bajszos, igazi, gál, félisten. Még mindig nem pali ikrem. Hány titkára van? Hatalmas megszólalt. Hangja nem volt éppen barátságos. A hőttől értesülhetett, hogy nem beszéltem a szép francia nyelvet, mert németül kérdezte. Mit kíván? Az igazgatóval óhajtok beszélni. Nos, beszéljem, én vagyok az igazgató. Megszédültem. Mérlegeltem a helyzetet. Sanda gyanúri jogatott, de erős maradtam és kijelentettem. Tudtam, mal az öcsém itt az igazgató. Itt valami tévedés lesz, kérem. A hatalmas úr a fejét csóválta, és valami olyasmire hivatkozott, hogy immár tizenhárom éve ül ezen a helyen, és nincs tudomása arról, hogy a szálló részvényesei megvonták volna tőle bizalmukat. Aztán megkérdezte még, hogy hívják az öccsét. Megmondtam neki, mire terjedelmes könyvet vett elő a fiókból, és lapozni kezdett benne. Rövid keresgélés után újból megszólalt. Ha urával óhajt beszélni, szíveskedjék lefáradni az alaksorba. Végig megy a halom, a bal oldalon talál egy csapóajtót. Lemegy a konyhába. A konyha végén a tányérmosogatók frontján találkozni fog az öccsével. Szó nem jött a torkomra. Meghajoltam és kibotorkáltam a szobából. És találkoztam Palival a tányérmosogatók frontján. Ő nem is tányért, hanem lábosokat mosogatott. Lúgtól kimart kezében drót tartott, és azzal dörzsölte, vakarta a francia konyha specialitásainak dicső tartájait. Megjelenésem a konyha szakácsai és kuktái között élénk derültséget keltek. Még egy Pól, kiáltották Franciául innen onnan. Palikaján örömmel nézett rám, majd a nyakamba borult. La vie! – mondta. Ilyen az élet. Miért tetted ezt velünk? Miért hazudtad leveleidben, hogy szállodai gazgató vagy? Kérdeztem szomorúan. Éde, hallgass, bátyú, felelte Pál. Hát nem jobb nektek odahaza, ha úgy tudjátok, hogy velem van a szerencse? Azután meg nem sokáig csinálom ezt. Mihelyt lesz-e hely a Renault-ban vagy a Citroenben? Elmegyek szerelni. Ami pedig téged illet, hm, majd te is megleszel valahogy. De hisz nincs lakásom, se baj, megadom a Rócsidmen hely címét. Kisétetves, de mégsem alszul a hidak alatt. Közben meg majd befut valamit. Ami pedig a munkát illeti, tanúd meg ezt az egyetlen szót. Travei. Menj csak házról-házra, szállodától étterembe, és csak azt mond. Travei. És addig is kapsz levest a Montmarton Márton, Rócsédmen helyén. No, szervusz, nem maradhatok le a munkából. Zsebébe nyúlt, és egy tíz frankos nyújtott át. Elutasítottam a kezét.